olyan anyaggal készültem, amely nagyon tanulságos volt és nagyon sokat jelentett nekem a nyár folyamán. Ez a Hamvasbélának az egyik novellája. Az a cím, hogy Olgrin Joachim csodálatos utazása, ki az, aki ismeri. Hát ogjatok! Ez nagyon sajátosan Hambas Béla és nagyon érdekes, amikor Hambasbél a szép irodalmat gyakorol mert ő elsősorban egy eszéi De vannak szép, szép irodalmi munkái, ez például egy... Azt is lehet mondani, hogy novella, meg azt is lehet mondani, hogy mese. De amellett, hogy ugye Hamas Béla a tradicionalista. Hogyha szeretünk címkézni, meg szeretünk skatujázni, meg szeretünk istázni, akkor Hamas Béla megkaphatja ezt a jelzőt. De ezt nehogy összekeverjétek a konzervativizmussal, jó? Tehát a konzervativizmus meg a tradicionalizmus az két teljesen különböző dolog. A konzervativizmus az a történetben van. A történet jelében áll, fogalmaznám a vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy a történet egy fázisát írja le. A tradicionalizmus pedig a, a történeten kívül, a történeten kívül nyúlik, hogy a történeten kívülre vezet a hagyományvilágába. világába. Ami.. Ami mindig, a, ami mindig a jelen való világ, a hagyományvilága. Az az érdekes, ebben a, ebben a sztoriban, mielőtt még így túl sok mindent mondanék róla, hogy, hogy mi amellett, hogy tradicionalista, és amellett, hogy időtlen, és valami időtlen dolgot mond el, és mutat fel, amellett elképesztően modern. És a modernitása, és a tradicionalizmusa, az időn és az, és, a, és az elképesztő mai sága az, az olyan élesen és olyan erőteljesen ötvöződik ebben a szövegben, hogy az én számomra döbbenetes volt, és abban a pillanatban, ahogy olvastam, rögtön tudtam, hogy ennek, ennek az auditív változatát meg kell, hogy mutassam nektek. Úgyhogy most le fogjuk játszani az Olbrin Joachim Csodálatos Utazása című Hamvas Béla novellának a szövegét. És az a tervem, hogy miután meghallgattuk közösen, azután beszéljünk róla. Körülbelül egy órás a szöveg, és utána lesz egy óránk arra, hogy megbeszéljük. És, és ennek érdekében itt van egy mikrofon, amely teljesen szabad, és amelyet a rendelkezés fogok bocsájtani azután, hogy, hogy meghallgattuk ezt a szöveget. És akkor ezt még cserélhetünk mindarról, amelyet Hamvas Béla maga utánozhatatlan bódján kifejez a következő egy óra során. Hamvas Béla, Olbrin Joachim csodálatos utazása. Elmondja Csomós Mari. Napokra lenne szükség elbeszélni, hogy Olbrin Joachim hogyan akart elhelyezkedést találni. Nagy kötetekre lenne szükség elbeszélni, hogy temérdek vállalkozását, miképpen kísértem minden esetben keserves kudarc. Egyszer bizony, kell majd rá időt szakítani, és pontosan el kell mondani, hogy a szegény paraszt fiút hogyan lökték ki hazúról, hogyan került a városba. Volt inos, szolga, napszámos, munkás, de alig, hogy valami befogott, már is kénytelen volt odébbálni és kenyerét vesztette. Haramiák közé került, majd katona lett, barát, zarándok, még azzal is megpróbálkozott, hogy király legyen, de abba is belebukott. Mi alatt ki alulról fölfelé, ki felülről lefelé, ki csak úgy a maga körében megtalálta helyét, az egyik hírt szerzett, a másik vagyont, a harmadik megelégedett kis házikóval, vagy feleséggel és gyermekkel, Olbrín Joachim alig, hogy valami befogott, már abba is kellett hagynia. Sokszor tűnődött rajta országút szélén, árnyékos fa alatt, amikor ott pihent, és jó szívű emberek adományával gyérentelt tarisznyájából falatozott, Ugyan micsoda átok lehet az, ami kíséri, s nem engedi megnyugodni. Szíve nem volt sötétebb, mint másé. Rossz indulatot senki iránt se táplált. Vajon előbbi életében elkövetett bűnéért kellett lakolnia? A maga fejétől nem tudott rájönni. Megkérdezni pedig. Sose volt barátja, sose volt leány, aki kedvesen szólt volna hozzá. Kit kérdezzen? Igen. Igen sok lapot kellene teleírni, hogy az egész történetet el lehessen mondani. Előbb azonban még sokat kellene keresni, kutatni, régi könyvekben, kéziratokban, feljegyzésekben, levéltárakat felhányni, amíg az ember Olbrin Joachimnak, nem is egész életrajzát, de sorsának legalább valamilyen kerek krónikáját meg tudja szerkeszteni. Mondom, egyszer időt kell szakítani rá, mert nem csak érdemes, hanem szükséges is. És meg vagyok győződve, hogy a Krónika kiadója művével még hírnevet is szerezhetne. Ezúttal a hős történetének csak utolsó fejezete kerül nyilvánosságra. A fejezet, Grand Cossard de könyvtárában a 18. század közepéről való kéziratban találtatott. A kézirat egy régebbi munkamásolata, mert Olbrin minden bizonyal sok száz évvel az előtt élt. Ha nem is a legérdekesebb, de mindenképpen az egyik legtanúságosabb fejezet ez. Olbrin Joachim, amikor az emberi foglalkozásokat már igazán próbálta. Mindenütt kudarcot fallott, és úgy látta, hogy senki e sincsen, aki útba igazítaná. Egy napon elhatározta, elmegy a világ főkormányzójához. Kihallgatást kért tőle, és elpanaszolja neki baját. Tanyákon, falvakon, kis és nagyvárosokon keresztül vit mindig csak éjszak felé. Napok, hetek, hónapok teltek el, amíg Joachim kietlensígságon, Sűrű-sötét erdőn, mocsaras réteken, havas csúcsokon, folyókon, jégmezőkön át, az északi tenger partjára ért. Itt aztán csónakba szállt, és ismét napok, hetek, hónapok teltek el, amíg viharban, szélben, havazásban, szigethez jutott. A parton százöles cédrusok állottak, olyan komolyan, mint a halálangyalai. Befelé szintén cédrus fasor vezetett, magas hegyre százezer lépcsővel. A hegy tetején írtózatos nagy palota állott, ezer ablaka volt, ezer emelet a föld fölött, és ezer emelet a föld alatt. Valószínűnek látszott, hogy ez a világ főkormányzójának palotája. Három nap és három éjjel ment Joachim felfelé, mindig felfelé a százezer lépcsőn, amíg a palota kapujához ért. Mindjárt be is lépett, és azt mondta az ajtón állónak, a világ főkormányzójával szeretnék beszélni. Hol találom meg őt ebben a rengeteg házban? A kulcsár ezekre a szavakra megcsóválta a fejét, és azt mondta: Nem kis dolgot akarsz, te ember! Én bizony azt hiszem nagy szerencséd lesz, ha kívánságot teljesül. Magyúrám a világ főkormányzója! Nem áll szóba mindenféle mentel. De ha már itt vagy, eredj végig ezen a folyosón, és keresd meg a titkárt, az majd eligazít. Megmutatta az utat. Joachim elindult, és csak hamar bekopogtatott az ajtón, amelyiken nagybetűk azt mondták, titkári hivatal. Azért jöttem, hogy elpanaszoljam bajomat, mert széles földkerekségen, egyes-egyedül, csak a főkormányzó tud segíteni rajtam. A titkár ezekre a szavakra megcsóválta a fejét, és azt kérdezte. Hát mi bajod is van tulajdonképpen? Az én bajom, felelt Olbrin Joachim, hogy nem találom a helyemet a földön. Ezen kellene segíteni valahogy. Nem-e, szólt a titkár. Aztán hogyan történt a dolog? Joachim elbeszélte, hogy mi történt vele, amióta megszületett, hogyan üszték el hazúról, miként próbálkozott meg a városban mindenféle munkával, mesterséggel, de sehogyan sem akart neki sikerülni. Most már harminc éves, mindent megpróbált, amit tudott, de a végére jutott. A titkár hallgatta, hallgatta, csóválta a fejét, végül azt kérdezte. És miért nem találtad meg a helyedet a földön? Hát, ha tudnám, nem jöttem volna ide, de éppen, hogy nem tudom. A titkár alaposan szemügyre vette Joachimot, felállt és azt mondta, hogy menjen bele. A folyosó sarkáig mentek, ott liftbe szálltak, fölmentek a tizedik emeletre. Ismét végigmentek, vagy nyolc folyosón, és beléptek egy szobába, amelyre ezt írták: Felülvizsgáló. A titkár néhány szót mondott egy fehér embernek, aztán így szólt Joachimhoz: Vetkőzz csak le! Joachim engedelmeskedett, mire a fehérköpenyes belenézett a köldökébe. Jó hosszú ideig vizsgálódott, nagyítót is vett elő, a titkárnak is szólt, suttogtak, végül a fehér köpenyes kielentette, Érthetetlen, de nincs. – Hogyan lehet? – kérdezte a titkár. – Nem tudom, felelt a másik, és vont. Rendes gyártmánynak látszik, de tény, hogy száma nincs. Megtapogatta Joachimot, személyát lehúzta, belenézett a torkába, húna alá nyúlt, kitépett egy szál szőrt, a világosság felé tartotta. Joachim azt kérdezte, – Mi történik itt velem? – úgy áll a dolog, hogy minden ember itt készül, ebben a házban. Mit csináljuk őket, és mindegyiknek van száma. A számot a köldökébe írjuk. Nálad ezt a számot nem találjuk. Olyan dolog ez, amit nem tudok mivel magyarázni. Joachim eltűnődött a dolog fölött, és még kérdezősködni akart, de a titkár karon ragadta, és kivitte. Újra liftbe szálltak, és leutaztak a tizedik emeletre a föld alá. Benyitottak egy ajtón, amelyen a felírás azt mondta, iktató. Mi a neved, és mikor születtél? Joachim megmondta. Az ott levő ember telefont vett fel, az adatokat bemondta, nem is egy perc múlva egy másik ember tolókocsin papírokkal telt acélszekrényt hozott. A titkár kinyitotta, kivett egy térképet, névsort, egy kötek papírt. Keresett, és egy idő múlva így szólt, nincs. Mire mondod, hogy nincs? kérdezte Joachim. Mielőtt az ember földi útjára indul, ilyen acélszekrénybe kerül a név, a szám, a születési hely, az idő és a recept. Ez a térkép azt mutatja, hogy születésedkor hol születtek emberek. Itt a térkép. A te falud nincs bejegyezve. Receptet sincs itt. Nincs iktatva, nincs száma. Példátlan, hogy itt mi történik. Ezt kiáltozta a titkár ha a főkormányzó úr megtudja, az egész bandát el fogja csapni. Joachim újra karon ragadta, és kilépett vele. Végig a folyosón, be a liftbe, fel a föld fölött, a 474. emeletre. Itt a folyosón beszálltak egy kicsiny kocsiba, kanyarogtak a kivilágított folyosón, végül elértek egy nagyobb térségre. Ott a kocsi megállt, és beléptek az ajtón, amelyen ez a jelzés volt, y 1333. A teremről azonnal látszott, hogy műhely, és pedig a leges legnagyobb műhely, amit Olbrin Joachim életében látott. Lehetett ott vagy tízezer munkás. A falak mellett polcok állottak, olyanok, mint a patikában, fiókokkal és üvegekkel, benne színes porokkal, folyadékokkal, felírásokkal. A munkások előtt kicsiny mérleg volt, Kémlőcső, próbacső, kenőcsészer, lombik, retorta, hajszálcső, arany és ezüstkanálkák, kések, csipeszek, mindenféle ezernyi műszer. A munkások úgy dolgoztak, hogy előttük valami papír darab feküdt, lenézték róla, hogy mit kell csinálniuk. Aztán a polcoz léptek, levettek egy üveget, kinyitottak egy fiókot, méricskéltek, kevertek, megnézték a próbacsőben, megint kevertek, forraltak és kavartak. Joachim ezt a munkát csodálkozva nézte, aztán odállt az egyik asztalhoz, és nézte, hogy a munkás mit csinál. Akkor látta, hogy a papírtarab tulajdonképpen recept, és pedig történetesen ilyen volt. Hit, istenfélelem, komolyság, pénzéség, szeretet, önzés, részvét, szerelem, irigység. és mellettük különböző számok. A munkás tiszta próbacsövet szedett elő, az egyik polcoz lépett, leemelte az üveget, amire az volt írva hit. Vízszerű folyadék volt, amikor a munkás kinyitotta, nagyon jó, tiszta illatárad belőle. A kellő mennyiséget kitöltötte, aztán egy másik fiókba nyúlt, és az Isten félelmet vette elő. Ezt kristály tartották. A kristály a folyadékban azonnal feloldódott, és a folyadék forni kezdett. Még jobban forrt, amikor a munkás a komolyságot tette bele. A komolyság mély, sötét-barna, olajszerű folyadék volt. Az üvegben levő anyag gőzölgött és főtt. Miért forr ennyire? kérdezte Joachim. Mert ez mind éltető alkatrész, felelt a munkás. Azzal új anyagot vett elő. Dobozba nyúlt, ahol sárgás-zöld takon -szerű nyálka úszott. Az ostobaság, felelt a munkás. Nézd csak, mi lesz ebből a jó illatú, forró anyagból, ha beleteszem. Az ostobaságot lemérte és beletette. Egyszerre átható büdösség kezdett terjengeni. A lombik pattogott, mert az anyag hirtelen lehűlt, és az üvegfalán köt csapódott le. A massza most fortyogni kezdett, és nagy hólyagok pattantak belőle fel. A munkás ekkor vörös port vett elő, amit a tégeiben először megtört. Ez volt a pénzésség. Mikor apróra és simára megtörte, az üvegbe szórta. Egyszerre megszűnt mozogni. Kemény lett. A Megfagyott, szólt a munkás, mert ez a vörös por mindent megfagyaszt. Ha egy tonna hitbe egy grammot teszek belőle, tüstént jéggé válik. Most egy kis üveget vett elő, amelyben világoskék kék folyadék volt, és ez a felírás állott rajta. Szeretet. Lemérte, beletette, az rögtön feloldódott, és párologni kezdett. A gőz minden színben játszott. Most jött az önzés. Ez kemény homokkőhöz hasonlított. A munkás ezt is megtörte, és a lombikba szórta. Az anyag megint fagyni kezdett, de nem keményedett meg egészen. A részvét olyan anyag volt, mint a foszfor. Valamilyen vegyület alatt tartották, hogy a levegőn ne oxidálódjék. A munkás a jelzett mennyiséget lemérte és elkeverte. Most a massza elkezdett vonaglani. Ez azért van, magyarázta a munkás, mert a részvét küzd a pénzészséggel és az önzéssel. A szerelem jelzésű üveget vette le. Aranyszínű folyadék volt, és úgy ragyogott, mint a nap. Illata kábító és erős volt, úgyhogy Joachim egészen megszédült. A folyadék a masszát arannyal vonta be. Illatából és fényéből ugyan sokat feszített, az egész mégis fény lett. Aztán a citromsárga nehéz kenőcset húzta elő. Ez volt az irittség. Ez is azonnal beleszívódott az anyagba, és a szerelemtől alig lehetett megkülönböztetni. A recept be volt fejezve. A munkás a bunzán lámpa fölé tartotta és felforralta. Joachim külön érezte mindegyik tulajdonság szagát, amíg végül az egész áttüzesedett, és akkor az egész szag egybeolvadt mikor így az anyag áttüzesedett, a munkás az üvegcseszáját megolvasztotta és leforrasztotta. Ezután már csak az következett, hogy belegöngyölte a recept papírjába, egy kis bádog dobozba tette és félrerakta. Kész, mondta. Micsoda kész, Kérdezte Joachim. Az ember, felelte a munkás, és már vette is a következő receptet. Joachim ezen nagyon elcsodálkozott. Nem tudta, mire vélni a dolgot, s ezért azt kérdezte. Hogyan? Hát ebből ember lesz? Ebből még nem. Hanem majd, ha keresztül megy az összes műhelyeken. Ekkor odajött a mérnök és azt mondta a titkárnak. Ma reggel kértünk tíz mázsa ostoboságot. Mikor kapjuk meg? Már azóta hozzák, felelte a titkár. De mondja csak, mire kérték? Kísérletre? Tegnap 30 tonna pénzéséget küldtem. Feltűnt nekem. Rendkívüli mennyiség. Egyáltalán nem kísérletre, szólt a mérnök. Mi most itt új beosztást kaptunk. Az európai városokba szállítunk. Holnap megint 10 tonna pénzéségre lesz szükségünk. A receptek így vannak elkészítve. Nézze, kérem, ilyen egy, ilyen újszülött receptje. A titkár megnézte a receptet és köpött. Nem szívesen vállaltam ezt a munkát, folytatta mérnök. De mit tegyek? Ez a itt miniszter, akadémiai tag, elnök, és más mindenféle lesz. El lehet képzelni, hogy a többi milyen színvonalon áll. Az előbb a tűzföldieknél voltam. Az szép és komoly munka volt. De ez? Nagy masszák, kevés és alacsony rendű tulajdonság. Semmi finomság és bonyodalom. Higgy el, uram! Utálni kezdem a foglalkozásomat, ha arra gondolok, hogy ilyen lelkeket kell gyártanom. Ha nagy szíveséget akar nekem tenni, kedves titkár úr, szóljon az igazgatóságnál értekemben néhány jó szót. Elvégre már a negyedik millió évet töltöm itt a vállalatnál, és sohasem volt panasz ellenem. Valami nemesebb és magasabb munkát szeretnék végezni. Szívesen felelt a titkár. Magam is azt hiszem, hogy sok fiatal gyakorló mérnök van itt, akik az ilyesfajta alacsonyabb rendű munkát egészen jól ellátják. Úgy látszik, a főkormányzó úr ezeknek a városoknak elzülesztését elhatározta. Nekem is az a benyomásom. Az ilyen embereknek az egész föld fejlődése szempontjából már nincs jelentősége. Kezet fogtak, és a titkár a munkafelügyelőhöz lépett. Elmagyarázta neki Joachim helyzetét, átnyújtotta a segédhivatali számot, és felszólította, hogy nevezze meg azt a munkást, aki Joachim lelkét készítette. Mindenre a munkafelügyelő csak csóválta a fejét. Alaposan végigmérte Olbrin Joachimot, aztán azt mondta. A mi műhelyünkben ez az ember nem készült. Különben is. Mi abban az időben Patagóniába szállítottunk. Itt valami hiba lesz? A titkár újra káromkodott, leszitte a felügyelőt, aztán indultak tovább. Újra felültek a villamoskocsira, elnyargaltak a liftig, ott fölmentek a 860 emeletre, és benyitottak a t u 24 es számú műhelybe. A belépőket itt megint egészen más látvány fogadta. Sok száz munkás dolgozott itt is, de a tégejeknek, fiókoknak, fioláknak már nyomuk sem volt. Mindegyik munkás kicsiny asztalka mellett ült, és valami 500 különböző színű lámpácska volt előtte. A lámpák közül néha csak egy égett, néha több, néha valamennyi. A munkások az asztal szélén valamit igazítottak, aztán meggyújtották a lámpákat, és az üvegfiolákat nézték. Joachim azonnal az egyik munkás asztala mellé lépett. Mi történik itt ezzel a fiolával? A munkás az üvegcsét fölvette, Szakasztott olyan volt, mint amilyet az y 1333 as számú műhelyben látott. De, amint a receptből kiderült, a K471-es számú műhelyben készítették, és egy hot elke lelke volt. Itt a recept, mondta a munkás, itt van, hogy ennyi és ennyi hóbortosság. Most itt van az asztalon ez a mérőléc. A jelzett mennyiségre beállítom a hóbortosság lámpáját. Ez a sötét szürke itt. Most meggyújtom, és keresztül nézek az üvegcsén. Ha nem látok semmit, akkor rendben van. Ha túl sok, vagy túl kevés lenne a mennyiség, akkor szürke volt jelentkezne. Akkor a fiolát visszaküldöm a K471-es számú műhelybe, hogy készítsék el még egyszer, mert rossz. Előfordul gyakran? kérdezte Joachim. Nagyon ritkán, felelte a munkás. Én már tízezer éve vagyok itt, de még egyetlen rosszat se találtam. Nem is hallottam, hogy valaha is találtak volna rosszat. A főkormányzó úr állítólag ilyenkor nagyon megharagudna, mert a végletekig pedáns ember. A titkár ez alatt megtalálta a munkafelvigyázót, elmagyarázta neki Olbrin Joachim esetét. Itt kell lenni a hibának, szólt mérgesen, mert a felülvizsgáló felel minden hibáért. Kérem, szólt a felvigyázó, ez ki van zárva. Szabálytalanságról nem tudok, és ez nem is lehetséges. Mindenki azt mondja, kiáltotta a titkár, hogy nem nála történt. Mégiscsak példátlan dolog, hogy ilyesmi előfordul, és akkor még le is tagadják. Nem is köszönt, csak úgy intett Joachimnak, hogy jöjjön, és már is rohant ki. Újra villamos, fel a liftre, ott beszálltak, és meg sem álltak a föld alatti 836. emeletig. Megint be a villamosba, dübörögtek a villanyfényes folyosókon, alagutakon keresztül, amíg megálltak a CV 43-as számú műhely előtt. Amint beléptek, nem láttak mást, mint rengeteg nagy kerekeket, villanyhúzalokat, hajtókarokat, amint szuszogtak, morogtak, sípoltak, eszeveszett sebességgel. Ott kanyarogtak a gépek között, amíg elértek egy tágasabb helyre, ahol számos kicsi ezüst csövecske futott valamilyen tálszerű porcelánedénybe. A munkás, aki ott állt, a már felülvizsgált üvegcsét az ezüst csőbe tette, a cső felkapta és beledobta valamilyen katlanba. A katlanban nagy nyomás alatt az anyag teljesen megolvadt, és mint alaktalan csepp a másik oldalon lehullott. Innen a gép újra felkapta, és a cseppet átalakította először légneművé, aztán elektromossággá, végül pedig lélekké. Mikor lélekszerűségét elérte, a gép automatikusan staniolba csavarta, és egy dobozba tette. A másik oldalon álló munkás a staniol csomagokat összeszedte, és kazettákba helyezte el. A titkár néhány szót szólt a felügyelőhöz, de itt sem tudott meg semmit. Azonnal sarkon is perdült, kifutott, újra villamosba, a liftbe, és már is rohantak visszafelé a föld felé, ezúttal az ezredik emeletre a föld felé. A c d Hetes számú műhelyben nyitottak be. Tulajdonképpen ez nem is volt műhely, csupa kicsi arasznyi platina ágyucska állott csővel az ablak felé. Minden ágyucska mellett munkás. A dobozból kivette a sztani a csomagot, és beletette a csőbe. Alája valami töltetett dugott. A terem közepén óriási asztalon térkép terült el, és legalább ezer munkás vette körül. Mindegyik előtt papír számmal sűrűn teleírva, és precíziós óra. A munkás leolvasta a papíron levő számot, és odaszólt az ágyúnál szolgálatot teljesítő emberhez. Északi szélesség 22 fok, 58 perc, 39 másodperc. Keleti hosszúság 114 fok, 41 perc, 26 másodperc. Kész. 14 óra 6 perc, 0,6 másodperc. Csengőt nyomott meg, és az ágyú abban a pillanatban elsült. Sziszegő hang hallatszott, és kicsiny füstfelől jelentkezett a csőnyílásán. Mikor a füst eloszlott, sor került a következő staniol csomagra. Így folyt ez teljesen egyhangúan és csendben, ahogy csend és egyhangúság volt az egész épületben. A titkár odaszólt a munkafelügyelőhöz. Itt is kimérgelődte magát. Magam állottam az alfa UDT 147 per 639.541-es számú ágyunál, szólt a felügyelő, és emlékezem minden egyes lélekre. Ez itt nem volt közöttük. A titkár parancsára egy munkás elkezdte keresni Joachim receptjét. Persze nem találták, mire újra kirohantak, villamosra, liftre, újra villamosra, a 407. emeleten az analizálóba. A munkás kicsiny kést vett elő, egy csepp vért vett, Joachim karjából üveglapra tette, azt belenyomta egy készülékbe, megforgatta és belenézett. Vállat vont és azt mondta a titkárnak, nincs reakció. A titkár is belenézett és olyan dühös lett, hogy már káromkodni sem tudott. Elruhant a föld alatti 102. emeletre, majd a föld fölötti 641 re, megint le a 320 re, megint fel, és így tovább, míg egy óra múlva visszatértek a földszintre, és a titkár kimerülten leültek. Várj egy kicsit, szólt egy idő múlva a titkár, mikor kifújta magát. Én majd elintézem a dolgodat. Csengetett, a belépő szolgának parancsot adott, hogy azonnal hívja össze az igazgatóságot, aztán kiment. Joachim sokáig ült a szobában kimerülten, a nagy hercehúrcától, megszédülve a rengeteg emelettől, de attól is, hogy íme most belepillanthatott az embergyártás nagy titkába. Végül eszébe jutott, hogy a titkár nagyon meg van akadva vele. A legjobban azt szerette volna, úgy tűnik, ha egyáltalán nem is lett volna. Látni való, hogy létezésében itt a házban senki sem hibás. Ezek után Olbrin Joachim megmert volna esküdni rá, hogy nem is ebben a házban készült. Egy idő múlva aztán elunta magát. Benyitott az egyik ajtón, azt gondolva, hogy mégis legjobb lesz, ha magával a főkormányzóval beszél, és azt hitte, hogy erre felé lehet. Nagy terembe ért, ahol sok műszer hevert, de nem volt senki. Aztán ismét másik terembe, ahol magas támlás székek álltak sorban az asztal körül. Kiért a folyosóra, belépett a szemben levő ajtón, de az lakószoba volt, ágyjal, szekrényel mosdóval. Most sorra ilyen lakószobák következtek, volt legalább háromszáz, egyik éppen olyan, mint a másik. A folyosó kanyarodott, s a szobák folytatódtak. A folyosó végén nagy előtér volt. A tér félhomályos terembe vezetett, és itt hangokat hallott kiszűrődni. Benyitott az ajtón, és hatalmas kupolás teremben találta magát. A középen emelvény. Itt állott egy ismeretlen ember. Mellette a titkár. Körös körül, vagy 500 fekete ruhás ember hallgatott. Joachim eleinte egy kukkot sem értett, de aztán közelebb húzódott a homályban, és hallotta, mint a titkár a következőket mondja. Amint látják, uraim, mindent elkövettem, hogy a dolog végére járjak, és megfejtsem ezt a rejtvényt, amelynél nehezebbel még egyáltalán nem volt dolgom. Képzeljék el, egyszerre beállít egy pofa, hogy a főkormányzóval akar beszélni, mert nem találja helyét a világban. Ostopaság, gondoltam. Most már tudom, hogy miért nem találja helyét. Hogyan bírhatja ki a földön olyan ember, akit nem mi készítettünk? Most van szerencsém az ügyet az igazgatóság elé terjeszteni. Vizsgálatot indítani fölösleges. Maga mejtettem meg, és megállapítottam, hogy a házban senkit sem terhel felelősség. Figyelmeztetem önöket, hogy azonnal kell intézkedni, nehogy a dolog a főkormányzó úr fülébe jusson. A titkár szavait csend követte, aztán egy hang szólalt meg. Elhallgatni a főkormányzó úr előtt. Erre szükség van, olyan baj származhat belőle, amit drágán fizetnénk meg. Ezzel tisztában vannak, vagy nem? Ön azt gondolja, kiáltott egy hang, hogy el kell pusztítanunk? Azt gondolom, felelt a titkár, és pedig a lehető leggyorsabban. E szavakra olyan csend lett, hogy Joachim saját szívdobbanását is meghallotta. Bizottságot küldenénk ki, szólt az elnök folytatólag, amely végrehajtó hatalommal bírna. tag elég lenne. Joachim azt gondolta, hogy ebből éppen elég. Óvatosan kicsúszott az ajtón, és megindult a főkapu felé, hogyha lehet, megszökjön. Alig ért a folyosó közepére, szembe találta magát tíz fekete emberrel. Tudta, hogy ez a tíz hóhér, aki őt ki akarja végezni. Futásra vette a dolgot. Az egyik oldal folyosóba ugrott, elloholt a liftig, ott beszállt, és találomra megnyomta a gombot. De amint kinézett az ablakon, látta, hogy a tíz ember a másik liften követi. Meg akart állni, hogy kiugorjon. Észrevették. A lift ajtóknál már fegyveresek állottak. Éppen a 90. emeleten volt, amikor észrevette, hogy a liften van egy gomb, ultra jelzéssel. Megnyomta, és akkor, mint a kő, elkezdett repülni lefelé. A szomszéd lift egyszerre lemaradt. A föld alatti 482. emeleten nem látott fegyverest. Megállt, kiugrott, de a liftet tovább küldte, ha düldözzék. Ilyen nagy termet még sohasem látott. Déli irányban szörnyű nagy, egy darabból készült, csiszolt ablaküveg volt. A szoba többi része két emelet magasságban megrakva könyvekkel. A középen dobogón fekete íróasztal telepapírral és könyvvel. Az egész szoba képekkel és szobrokkal volt díszítve, és pedig olyan gyönyörűséges szépen, hogy Joachim meg sem tudott mozdulni. Az íróasztal mellett férfi állott, és amikor a belépő zaját meghallotta, lejött. Magas, erős férfi volt, 46-48 éves lehetett, sűrű fekete hajjal, de már sok fehér szállal a fején. A legfeltűnőbb a férfinak keze volt, a csontos, iszonyatos akaratra és öntudatra valló keze. Aztán a kékes szürke, villamos szikra fényű szeme. Ez a szem, mintha állandóan áramot szikrázott volna. Nem is szem volt, hanem hidegfényű, hatalmas csillag. Mi kell, ember? Még nem tudott felelni, amikor az ajtó újra kinyílt, és belépett a titkár vezetésével a tíz fekete ruhás. Uram! Kiáltotta a titkár, és mélyen meghajolt. Nagy csend lett. Beszéljen, titkár úr, szólt a férfi csendesen, és hangjában egy kis érdeklődéssel. A titkár elmondta Joachim érkezését és esetét. Elbeszélte, miképpen kereste a hibát műhelyről műhelyre, s hogyan vallott kudarcot mindenütt. Végül elmondta, hogy az igazgatóságnak mit kellett határoznia. A rend érdekében, Tette hozzá alázatosan. Határozott tilalmam ellenére. Szólt halkan és ellentontást nem tűrő hangon a férfi. Persze azzal a szándékkal, hogy előttem elhallgatják. A titkár erre lehajtotta a fejét. A férfi egy pillanatig gondolkozott, aztán így szólt. A dolgot magam fogom megvizsgálni, önöket majd kéretni fogom, ha véleményükre szükségem lesz. Igenis, főkormányzó úr, szólt a titkár, mire mindannyian meghajoltak és elmentek. Olbrin Joachim csodálkozva nézett a férfira. Ez az ember volt a világ főkormányzója. Mikor azok elmentek, a főkormányzó az emelvényre lépett, széketett az asztal mellé, és azt mondta. Gyere és ülj le. Mi a neved? Joachim leült és megmondta. Most mondd el, mi bajod? Joachim elkezdte mondani. Elbeszélte egész élete történetét, nem takarékoskodott a szavakkal, mert látta, hogy a főkormányzó figyelmesen hallgatja. Végig mondta, hogyan került el hazúról, mi mindent próbált meg életében, és hogy érlelődött meg benne az elhatározás, hogy eljön ide. Aztán elbeszélte kalandjait ebben a házban. És mit akarsz tőlem, tulajdonképpen? Elmondta életem történetét, válaszolta Joachim. És abból kitűnt, hogy bizony mindent megpróbáltam, amit csak lehetett. Most már nem tehettem mást, mint hogy eljövök ide is eligazítást kérek attól, aki az emberiség sorsát igazgatja. A főkormányzó egy kicsit hallgatott, aztán felállt, a terem másik oldalán levő szekrényhez indult, középen kinyitott egy fiókot, kivett belőle valamit, visszatért az asztalhoz és leült. Jó sokáig meret maga elé, aztán kezét hirtelen megrázza és valamit az asztalra dobott. Joachim akkor látta, hogy kezében arancsésze van, s amit az asztalra dobott, az nem egyéb, mint két gyémánt kocka. Szabályos játék kocka. Olyan, amilyennel a babilóniaiak, a rómaiak, a pápai zsoldosok, az angol tengerészek játszanak. Meg is volt számozva, fekete pontokkal mind a hat oldalán. Csak éppen gyémánból volt. Mi ez? kérdezte Joachim. A főkormányzó komolyan ránézett, és azt mondta. Az emberiség sorsát intézem. Joachim újra kérdezni akart, de a főkormányzó nem várta meg. Azt, hogy az ember miből, hogyan készül, azt láttad ebben a házban. Recept, tulajdonság, összetétel, ellenőrzés... Transformáció ágyú, ugye? Mindent láttál, csak azt nem, hogy az emberiséget kivezeti. Jobbra vagy balra, háborúra vagy békére, jóra vagy rosszra, szóval fel vagy le. Most ezt is láttad. Ez a sors, kérdezte Joachim, és a kockára nézett. Én vagyok, felelt a főkormányzó, és ez a kocka az én tudásom. A két kockán levő számok összege 12 volt. A főkormányzó a kockákat visszatette a csészébe. Nyertél, mondta, így hát hallgasd meg, amit mondok. Van itt a Földön, a déli sarkon, éppen a Föld ellenkező felén egy másik épület. Nem olyan fényes és nagy ház, mint ez itt az enyém. Nyomorult viskó és egy öreg ember lakik benne. Ez az öreg is készít embereket, éppen úgy, mint én. Ebben a házban azonban senki se tud róla. Titokban tartom. Az öreg lelkeit cseréptálakban kevergeti, a gyártás minden munkáját egymaga végzi, vegyületeit fakanállal kavarja, konyha mérleggel dolgozik, sokáig vizsgálgat, mégse tudja soha pontosan, hogy mit csinált. Vannak egészen hibás alkotásai, de vannak néha tökéletesek is, amiket nem tudok utolérni. Embereit nem pontos, kiszámítható tulajdonságokból készíti, nem állandó mennyiségekkel dolgozik. Minden alkotásában van valami, ami még nem volt. Az öreg már nagyon lassan dolgozik. Embereit nem is a pontos ágyúval küldi a földre, hanem parittyával lövi. Régebben, amikor még fiatalabb volt, többet dolgozott, de akkor megépítettem gyáraimat és legyűrtem őt. Most már elmondhatom, hogy a Föld az én embereimmel van benépesítve, mert az a néhány lélek, akit ő csinál, nem is számít. 1500 millió között 50 vagy 100 csepp az óceánban. A Földön a különbséget észre se veszik, és ezeknek a lelkeknek, ha nincs bennük valami különös erő, el kell pusztulniok. Ok. Joachim, amikor ezt hallotta, felkiáltott. Engem is az öreg ember készített? Az készített, felerte a főkormányzó, és amikor megláttalak, azonnal tudtam. Rendesen figyelemmel szoktam kísérni az öreg gyártmányainak sorsát, te valahogy elkerülted a figyelmemet, de nem avatkozom a világ dolgaiba. Ha az ember kész, éljen ahogy akar és ahogy tud. A te dolgodba sem avatkozom. Menj vissza a földre. A főkormányzó felállt, lement a dobogóról, a széles nagyablakhoz lépett, és intett Joachimnak, hogy jöjjön oda. Az ablak alatt terült el az egész Föld. Ott látszott New York, London, Madrid, Párizs, az összes ország, sivatagok, hegységek, tavak, folyók és tengerek. Lehetett látni, amint a sok millió ember ott nyüzsög, él a maga módján. Joachim lába a földbe gyökerezett, amikor ezt a csodát meglátta, és szótlanul bámulta a világot minden népével. Ez az egész föld, szólt a főkormányzó, és ott, a déli sarkon áll ellenségem kicsinyháza. Nézz körül, és mutas arra a helyre, ahol élni akarsz. Neked adom, és évidámon. vidáman. Olbrin Joachim erre gondolkodóba esett, aztán azt felelte. Emberséges dolog, amit ajánlasz, meg is köszönöm jóságodat. De viszony azt találom, ha nem te teremtettél engem, nem helyes, hogy elfogadok tőled valamit. Majd elmegyek én az öreg emberhez, és annál fogom keresni igazságomat. A főkormányzó megráncolta a homlokát, szeme szikrát vetett, és ebben a pillanatban nagyon hasonlított arra a képre, ahol Joachim a sátánt látta ábrázolva, amint az urat kísérti. Az egész csak egy pillanatig tartott, aztán újra nyugodtan így szólt. Tégy, ahogy akarod. Azzal csengethetett, és a belépő titkárnak azt mondta. Olbrin Joachim számára nyitva kell tartani az utat a földre, és oda, ahová menni akar. Azzal kezet fogott Joachimmal. Csak hamar leért a lifthez, a földszintre, és ki a kapun. Alig vette észre magát, megint a földön járt. Megindult egyenes délnek, mindig csak délnek, kietlensígságokon, sötét, sűrű erdőn, hegyeken, völgyeken, sok napig, hétig ment éjjel és nappal. Dengerre szállt, evezett, evezett, amíg belefáradt, pihent, aludt, aztán megint csak evezett. Egyszer, pirkadatkor, meleg nyári időben, távoli szigetet vett észre. Nem nagy sziget volt a rengeteg kék óceánon. Néhány kis halom emelkedett rajta, sűrűn nőtte mindenféle szebbnél szebb növény, cserje és fa. Kicsiny tisztásokon ezernyi virág. Amerre tartott, az öböl kedvesen nyílott feléje. A parton egyszerű szalma házikó, mellette kút, Körös körül jól megmunkált földön konyhakert és virágok, megint csak virágok. Kicsit hátrább istáló talán tehénnek. Az udvaron tyúkok, libák, kacsák sétáltak, s még malac is röfögött. Joachim ki se szállt, már is megkedvelte a kis házat, a kertet és az egész szigetet. Rövidesen partot ért. Éppen amikor a csónak orra a fövenybe szaladt, a házból ember lépett ki. Öreg volt, de jól mozgott. hajas sűrűn nőtt a fején, szeme nyíltan és tüzesen égett. Jó volt belenézni ebbe a szembe. Amikor az ember a pillantásával találkozott, önkéntelenül elmosolyodott. Kedves, meleg, hamiskás arcán látszott, hogy a tréfát nem veti meg. Egészséges szája jó étvágyról beszélt, s arról, hogy szereti meginni délben este a maga kis borát. Amikor beszélt, az ember még rengeteg ráncát is elfelejtette, hangja pedig mélyen és huncutul csengett. Isten hozott Olbrin Joachim, szólt az ember, és kezét nyújtotta. Joachim kezet fogott vele, aztán azt kérdezte. Ugyan kit tisztelhetek benned, aki nevemen szólítasz. Én vagyok az öreg, akiről a főkormányzó beszélt neked, mert ez a sziget itt... Pont a déli sarkonál. Úgy hát akkor elérkeztem ahhoz, aki lelkemet csinálta. Eltaláltad. Gyere Joachim fiam, üljünk le, biztos megéheztél a nagy úton. Én magam úgy vagyok, hogy gondolkozni se tudok, amíg reggel nincs a gyomromban valami. Magdaléna! A kiáltásra a fiatal lány jött ki a házból. Joachim illedelmesen köszöntötte, a frissen fejt hozott, jó barna kenyeret tett az asztalra, vajjal és mézzel. Neki ültek reggelizni. Aztán, szólt Joachim, kinek csalak, aki ilyen jó szívvel látsz engem házatban? Szól is csak János kertésznek, mondta az öreg, mert az a nevem. És csak ugyan kertész vagy? Amint látod, állatokat is nevelek, de csak úgy a háznak, a legszívesebben növényeket. Azokból készítem az emberi lelkeket. Azt mondom, te neked, Olbrin Joachim, derekosan viselkedtél, különösen a főkormányzó palotájában. Becsületedre válik. Szerencsét, hogy jó adag szőlőnedvet tettem beléd. Anélkül már régen elpusztultál volna. Tudod, folytatta az öreg, én nem úgy csinálom a lelkeket, mint az a gyáros. Nem haragszom rá, sokat tudó ember, de... Majd beszélünk még róla. Mikor a lélek összetételével készen vagyok, egy cseppvért ereztek magamból. A lelket abba és úgy küldöm a földre. A gyáros azt hiszi, hogy anélkül is lehet. Hát igaz lehet. De az ő lelkei. A kertész jót nevetett, és ivott a tejből. Felálltak, és körülnéztek a kertben. Volt ott mindenféle virág, kék, sárga, piros, fehér, halovány, erős, illatos, harangos, árnyékot és napot kedvelő. János Kertész elmagyarázta a nevüket és tulajdonságaikat. Aztán a házba mentek. Belül is olyan egyszerű volt, mint kívül. Az előszobától jobbra épült a konyha, mellette a kamra és Magdaléna kicsi hálófülkéje. Csak éppen aludni mert itt a déli sarkon egész évben nyár volt, és a napot a szabadban töltötték. Balra volt a kertész szobája és a műhely. A középen simára gyalult, asztal állott. A fal mellett a polcokon, és kicsiny szekrényekben a tégelyek, forralók, mozsarak, mérlegek, különböző színű folyadékokkal telt üvegek voltak. Tiszta és csinos volt minden, és Joachim ezt a helyet is megszerette. A kertész szépen faragott szekrénykéhez lépett, Kinyitotta és nagy könyvet emelt ki. Látod, szólt. Itt vannak az én embereim. Nincsenek sokan. A főkormányzó azt hiszi, hogy a sok több mint a kevés. Néz ide. Jelenleg csak 68 emberem él, a napokban küldöm el a 69 et Már csak nem kész. Ott van. Az egyik porcról kis cserep tégeit vetle. A tégely fenekén alig nagyobb, mint egy babszem, piros, kicsit még nedves golyócska feküdt. Azért piros, mert a vért már belekevertem, most száradnia kell. Az ablakba tette. Jó a napra tenni, mert a sugarak valamilyen rejtélyes, de nagyon kedvező hatást gyakorolnak rá. A főkormányzó itt is téved. Láttál ott a házban napfényt, villany és villany. A szegény lélek egyetlen természetes fénysugarat se kap és aztán kérdezte Joachim. Aztán a babszemet beleteszem a paritjába, és kihajítom a földre. Az utóbbi időben ez már nehezemre esik. Majd segítesz nekem. Joachim ott maradt az öreg kertésznél, és segített neki. A kerti ágyakat gyomlálta, kapálta, magot vetett, virágot szedett, szárított, Magdalénának vizet húzott a kútból, füvet kaszált a tehénnek, moslékot készített a malacnak. Aztán, mikor az öreg elkészült egy-egy lélekkel, ketten együtt fölmentek a kis dombra. Erről a dombról éppen úgy, mint a főkormányzó szobájának ablakából, az egész földet be lehetett látni. Még az északi sarkon álló, rengeteg palotát is látták, fekete cédrus és százezer lépcsőjével. A dombon leültek, az öreg elővette könyvecskéjét, a térképen megmutatta Joachimnak, hogy a babszemet hová hajítsa. Látod, ott az ázsiai pusztaságon azt a sátortábort? Na jó, amod balról az ötödik sátor, ott alszik az a tatár. Én csináltam. hajít. Joachim a babszemet a paritjába tette, jól megcélozta a tatárt, lendületet vett, és elhajította. A kis babszem felrepült a levegőbe, és abban a pillanatban füstölni kezdett. Aztán meggyulladt, és kicsiny lángocskával égve repült át a hatalmas téren. Ez a próba, szólt az öreg kertész. A jól készített lélek úgy száll a földre, mint az égő láng. Jól van, Jolkin, fiam. Jó dobás volt. A kisláng éppen eltalálta a tatárt. Alkonyatkor gyakran felsétáltak ide kettesben, leültek a dombon a köre, és nézték a világ forgatagát, nagyvárosok sürgését, háborút, szerencsétlenséget, lakomákat, szerelmes lényeket, tűzvészt, ünnepeket. Joachim egyáltalán nem tudott jobbat, mint napi munka után idejönni, és nézni a világot, amíg csak besötétedik. Mikor az esti csillag feltűnt, újra felállt és lement a házhoz, ahol a nagy platán alatt Magdaléna már megterített. Ott állt a párolgó leves, a kupabor és a kenyér. Ez a sorsom, kérdezte önmagától. Ez az a hely, ahol végre megnyugodhatok. Ide kellett jönnöm végül, és itt fogok meghalni, mikor éveim beteltek. Voltok arra, hogy ilyen kérdéseket intézzen önmagához, János kertész ugyan beavadta minden munkájába, megérkezése után nem sokkal már ismerte a virágokat, és azt is sejtette, hogy az öregnek mi a titka. Talán nem is valódi virágok ezek itt, hanem... De csend. Ki tudja? Hát, ha minden virág lélek. Tudta, hogyan kell bánni ezzel meg a mozzal, mikor kell öntözni, mikor kapálni, mikor szedni virágát, meddig szárítani, megaszalni, vagy csak fonyasztani is megerjeszteni. Tudott volna már ő maga is lelkeket készíteni, és munka közben gyakran jutott eszébe olyasmi, hogy milyen szép lenne ilyen virágból és olyan virágból embert készíteni. Meg is mondta az öregnek, s az így felelt. Látszik, hogy én csináltalak. A lelkek nekem is úgy jutnak eszembe, nem pedig úgy, mint a receptek. Amint kapálgatok, egyszerre csak megnyílik bennem valami, és mintha képet látnék. Olyankor nagyon odafigyelek. A képet jól megnézem, mert tudom, hogy az lélek képe. Rögtön találgatni kezdem, hogy a milyen növényből tudnám megcsinálni. Előveszem ezt a piros csengettyűt, aztán azt a kesernyés magot, méregzöld levelet is teszek hozzá jó illatosat, babért vagy mentát. Néha sokáig készül el, van úgy, hogy egyszerre hárman, négyen is dolgozom. Bizony Joachim, fiam, olyan ez, mint a művészet, nem pedig olyan, mint a főkormányzó hiszi tudomány. Sose fogok tudni annyit, mint ő, sokkal, sokkal okosabb nálam, de szíve nincs neki. S hová jut az ő nagy okosságával? A kockához. Nekem ilyesmire nincs szükségem. Így beszélgettek sokszor a délelőtti napon, mi alatt a kerti ágyak között dolgoztak. De arról, hogy mi lesz Joachimmal, nem esett szó. Pedig szegény Olbrin Joachim szerette volna tudni már, hogy megy vagy marad. Már csak azért is, mert nagyon szeretett volna maradni. Nem csak a kert, a munka, a kertész, a hely miatt. Úgy állt a dolog, hogy Magdaléna kezdett nagyon is a szívébe fészkelődni. És akkor egy este, mikor fent ültek a dombon, Joachim megkérte az öreget, határozzon sorsa felől. Megmondtam neked, fiam, szólt János kertész, hogy nem csinálok senkinek sorsot. Nincs nekem kockám, és nem is lesz. Ha maradni akarsz, maradj, ha menni, menj. Tudom, szívesen vagy itt. Én is szívesen látlak. Sokat segítesz nekem, meg aztán kedveljük is egymást, ami pedig a nyugtalanságot illeti. Miért nem beszélsz róla? Ne vágj közbe! Nem vagyok vak te, Joachim. Látom, hogy Magdalénával majd elnyelítek egymást. Keljetek egybe, építsetek házat az öböl túlsó oldalán, szép hely van elég. Én majd gondoskodom arról, hogy a házasságból derék szép lelkek szülessenek. Talán olyan lélek is megszületik majd, aki engem, ha kivénülök, helyettesíteni fog, és utódom lesz. Csak beszél Magdalénával, hiszen már is egy kicsit maflának tart, amiért körülötte ólálkodsz, és még csak a kezét se fogod meg. Kívánatos lány az, sima, mint az olaj, illatos, mint a jázmin, és édes, mint az akác. Tavasz leány ez a Magdaléna, Egészen neked való. Mikor az öreg kertész így beszélt, Olbrin Joachim szeméből bizony kipottyant az öröm könnye. Megfogta János kertész kezét és rátette az arcát. Így maradt sokáig, helyét az öreg kezében nyugtatta, mi alatt a föld lassan az esti homályba sűlyett, és a vacsora csillag a nyugati égbolton kigyúlt. Hát ez nekem nagyon, tehát újra meg újra kellett olvasni, aztán újra hallgattam, több ízben, nagyon sokszor, tehát itt hosszú napokon, heteken keresztül kellett emésztenem, hogy, a, hogy a, a megfelelő helyére kerüljön bennem az élmény, és föl tudjam dolgozni. A, az nagyon érdekes, ebben a sztoriban egyrészt egy hát egy nagyon erős reflexió a modernitásra. Arra, arra, arra a helyzetre, amelyben, amelyben megszűnt az egyedi, a megismételhetetlen, az utánozhatatlan, és, és átadta a helyét a, a másolatnak, a sorozatgyártotnak. És ez az a világ, ahol ahol a, az ember azt gondolja, hogy ez a sorozatgyártás ez őt szolgálja, és az ő érdekében zajlik. Mert nem számol azzal, hogy, nem, hogy, a, hogy a sorozatgyártásra átállt világ az szükségszerűen sorozatgyártja az embereket is, az emberi lelkeket is, az emberi pszichét is, az emberi tudatot. Tehát, hogy ez a sorozatgyártás, ez, az, hogy megszűnt az egyediség, Belegondoltok abba, hogy a 20. századot megelőzően gyakorlatilag nem létezett olyan, hogy két dolog egyforma. Nem létezett olyan, hogy két dolog egyforma. Ma ez már a leghétköznapibb dolog. Hát jóformán nincs is olyan használati tárgyunk, amiből ne lenne egy ugyanolyan valahol máshol. De a hagyományos világban és ennek a hatása az emberi tudatra, az emberi pszichére, az felbecsülhetetlen. A hagyományos világban minden egyedi volt. Volt valamiből valamit, és az eltört, akkor az a dolog meghalt. És nem, nem volt föltámasztható soha. És, és így volt az emberi lelkekkel is. Ma a tömegember korában, a tömeglélek tudatállapotában ez... Ez szinte elképzelhetetlen, vagy hihetetlen. Akkor azt mondom, hogy annyira modern ez a szöveg, nekem például egy ilyen nagyon primer asszociációm ezzel a szöveggel kapcsolatban a, a szárnyas fejvadász. Ami ugye arról szól, hogy az embereket, azokat ö, gyártják. A szárnyas fejvadászban ezeket az embereket, ezeket, ö, ezeket ö, hívják replikánsoknak. De a replikáns, az embertől nagyon-nagyon kevésben különbözik, és valami nagyon bonyolult tesztet kell el, elvégezni ahhoz, hogy kiderüljön a különbség, vagy hogy felmérhető legyen a különbség. De a legújabb prototípusokra ez talán már nem is vonatkozik. Talán csak a régebbiekre. Talán csak azok mérhetőek fel ilyen módon. És, és ezek a, ezek a teremtmények, ezek a lények, akik... Minden szempontból emberek, mert ember, emberi tudattal, emberi lélekkel, emberi érzésekkel, emberi vágyakkal és, és, a, és halálfélelemmel ö, telve keresik a teremtőjüket. Ezek felkeresik azt a tudóst, aki létrehozta őket, aki megalkotta őket. És, ö, és hát mivel, mivel négy évre, Miért tekni nekik az életet, meg az időt, ezért bosszúból a vezetőjük, ezeknek a replikásoknak megöli az Istent, megöli a saját teremtőjét. Ez, ez zajlik a szárnyas fejvadászban. Ami itt zajlik, az nagyon-nagyon-nagyon az hasonló. Az, az valami, úgy tudnék fogalmazni, hogy egy ilyen pozitív, vagy egy ilyen egy fényes oldala. Annak a... Nagyon súlyos ö, modernitás dilemmának és, és, ö, és súlyos pszichés lelki talajtalanságnak, amiről ö, árulkodik a szárnyas fejvadász. Ez a mi állapotunk. Ö, Paul Briegel nem találja helyét a világban. Ha nincs helye a világban, mert ez a világ, ez... Ez nem, a, ez nem az a világ, amelybe őt teremtették. Őt egy olyan világba teremtették, amelyik már elmúlt. Átadta a helyét egy újnak. És ebben az újban, ebben a tér az ő számára túl szűk. Azok a lehetőségek, amelyek adva vannak a számára, azok, azok túl szűkösek. És, és ezért ő csak bolyong. És amikor... És akkor felkeresi a világ főkormányzóját, akkor kiderül, hogy, hogy az egész világ és ennek a, ennek a sztorinak, ennek a mesének a világa, ez, ez egy materializált virág, világ. De azért materializálja a világot, hogy, hogy plasztikusabb módon, hogy kézzelfoghatóbb módon tudja szakralizálni, hogyha ez érthető. Azokkal az üvegekkel, meg azokkal a kémcsövekkel, meg azokkal az anyagokkal. Tehát materializál egy világot, ö, leképez egy Istent, aki egy vicc, hogy az Isten, és leképez egy sátánt, aki szintén egy vicc, hogy a sátán. É, miért vicces? Egyrészt a sátánban nincsen semmi gonosz. A világban nincsen gonosz. És, és, és nincsen jó sem. Tehát a, a jóság és a gonoszság az nem úgy... Ö, mint hogyha nem is olyan szentimentálisan zajlana, mint ahogyan a, a dante isteni színjátékában, vagy ahogyan a, a római katolikusoknak a, a hitvilágában él. Tehát itt, itt nincsen ilyen, ilyen, tehát nem zajlik olcsó moralizálás. Van egy világrend, van egy világtörvény, és mindenki követi. Ahogy az kell. És, és mégis ott van a szakralitás a dologban. Annak ellenére, hogy a dolog ö, egy művelet. A, az öregember teremtés folyamatában ott van a szakralitás, amely túlmutat azon a világrendben. És ez nagyon érdekes. És ö, belevezet egy végtelen körforgásba, amiben, a, amiben az, a, a, a szerző már nem ad be minket. Ugye meg van az a pillanat, amikor az öregnek inspirációja van. Amikor az öreg előtt így megjelenik egy kép. És az öreg, aki ugye kvázi az Isten szerepét játsza ebben a sztoriban, az akkor nagyon odafigyel arra a képre, ami megjelent. Mert akkor, akkor azt a víziót, azt neki le kell tudnia képezni növények hatóanyagaivá. Különböző növények főzeteivé. Hogy azokból lelket tudjon gyártani. De honnan az inspiráció? Honnan jön az a kép? Mi inspirálja őt? Egy nagyobb isten? Vagy honnan? Tehát valahogy ez a sztori is belevezet a praktálba. Mert, mert az öreg az csak használja a világnak, az adottságait, amelyek a növények, és a saját lelki, pszichés, érzelmi adottságait, amelyek a belső, spirituális impulzusai. És ezekből dolgozik, mint egy művész. Tehát, tulajdonképpen, és mit mond, hogyha majd kiöregettem, akkor talán majd a te gyereked, Joachim, majd átveszi a helyemet. Miféle isten? A modernitásban nagyon nehéz az embereknek megmutatni az Istent. És nagyon nehéz megmutatni az embereknek a spiritualitást. Először is a világot sokkal profánabb módon kell ábrázolni, hogy az emberek a világokra ismerjenek benne, és az a világ már tetszés szerint szakralizálható. Az én számomra a világ főkormányzójának a palotája, ami egy egy, úgy néz ki, kb. nem tudom, úgy képzelem el, mint egy ilyen óriási piramist, ami ezer emelet magas a Föld fölött és ezer emelet maga, mély a Föld alatt. Az én számomra egy az egyben a franc kafkának a percimű című, című regénye jut az eszembe. Hát az e olyan, mintha hogy ennek a sztorinak az első fele az a, az a kafka lenne. Egyébként, egyébként Hambasbéla Béla nagyon szerette kafkát. Ez a modern ember, aki ellen zajlik egy per. Ki ellen zajlik a per? Aki nem találja a helyét a világban. Miért nem találja a helyét a világban? Mert rajta van a halálos ítélet. Miért van nincs magyarázat? És az egyik, az egyik teremből, a másikba, a másikból a harmadikba. És oda, ahova kafka egy pitófát rakott, oda, oda Hambas Béla. Egy kiáratott. És megépítette és legyártotta ennek a világnak. Ennek a, ennek, a, ennek a kafkai rémálomnak, ennek a modernitás ö, ö, ré, rémületnek, ami, ami, a, ami, a, ami a mi világunk, holott érezzük, mindannyian érezzük, hogy egy olyan világból vagyunk itt hagyva, vagy itt felejtve, vagy ide-ide ide le, lehelyezve, amely világ már nincs, már elpusztult. És hogy ez a világ, ez nem alkalmas az életre. Nem is arra szerkesztették, hanem valami nagyobb, valami hatalmas nagy, nagy ö, haláltánc, egy nagy örvénylő haláltánc zajlik, hogy spirálisan az emberek ö, egymást hajtva, egy révületben ugrálnak bele a körtánc közepén lévő kútba. Megvan? Hogy ez zajlik. És mintha az egész miért folyna, hogy valami főkormányzót fönt, aki nézi ezt az egészet, az, az élvezze a látványt. Mint egy harmóniát. Mint egy. Mint egy. Mint egy. Mint egy mondalát. Talán, hogy meditáljon felette. Talán azért zajlik az egész. Persze az egy ember, aki éppen a haláltáncot folytatja, az nem az abban a tudatban csinálja, hogy ő haláltáncot folytat. Ha tudatára ébredne a haláltáncnak, azonnal abba hagyná. Ő abban a tudatban folytatja, hogy boldogságot akar. Boldogságot. Ő boldog akar lenni. Csak hogy a boldogság az mindig egy lépéssel ő előtte jár. Mint az a répa, amit a szamár elé, elé lógatnak, hogy az húzza a kordét. Megvan? A boldogság mindig egy lépésnyire van. Már csak egy lépés. Már csak azt a lépést kell megtenni. Már csak még egy lépés is ott van. És elérem. Ez a haláltánc. Ez maga a haláltánc. Aki, aki boldog akar lenni, az a haláltánchoz csatlakozik. Boldog sosem lesz, de a részévé válik, a részévé avatja magát öntudatlanul egy nagyobb harmóniának. És ez a nagyobb harmónia maga a haláltánc. Aki nem akar boldog lenni, az a harmóniát helyreállíthatja magában. A répát elfelejti, akkor kordét nem húzza. A, a haláltáncból kimarad. A, a, azt a mandalát, amelyet öntudatlanul támasztana a nagy tömegben, a főkormányzó szeme láttára, azt önmagában állítja helyre. És, és ő maga a mandala, ő maga az alany, a folyamat és a főkormányzó egy szemében. Hanvas Béla koncepciója szerint az ilyen embert az öreg csinált. Ezeket az embereket az öreg ember csinálta. De én azt gondolom, hogy mindegyikünkben megvan a potenciális tömegember, és mindegyikünkben megvan a potenciális egyén, vagy személyiség, a szó jó értelmében. És... És hogy milyenek az arányok, körülbelül olyanok, mint a történetben a, a, a déli sarki teremtmények és az északi sarki teremtmények aránya. Tehát mondjuk pár milliárdhoz képest van valami 63. Tehát körülbelül ilyenek az arányok. Ez azt jelenti, hogy minden nap tehetünk egy lépést önmagunk felé, és tehetünk egy lépést a boldogság felé. És. És, és jó pár milliárd nap eltelik, mire azt a 63 lépést megtesszük önmagunk felé. Körülbelül ilyenek az arányok. A boldogság az soha el nem érhető. Amíg cél. De abban a pillanatban, hogy a cél nem a boldogság, hanem pusztán az összhang, abban a pillanatban a boldogságot az ember megkapja, csak úgy, csak úgy pluszba. Úgy mellesleg. Vörös Sándor azt írja, aki egyébként Hambas Béla tanítványa volt, hogy a világ az egy olyan piac, ami, aminek a bejárata fölé az van kírva, hogy minden, amit nem akarsz, a tiéd. Ez azt jelenti, hogy abban vagy isteni, amit föláldozol. Abban vagy emberi, amit megtartasz, és abban vagy ember alatti, amihez ragaszkodsz. Tehát amit, amit ami, ami, amihez tíz ragaszkodsz. Amit, amit, amit megtartasz, de meg tudsz osztani. Abban vagy emberi. Ez a. Ez a purgatórium. És abban, amit nem, nem megosztasz, amiről még csak nem is lemondasz, hanem amit föláldozol, abban vagy isteni. Abban vagy halhatatlan és örökké való. Ez a létezik, létezés egyik nagy ellentmondása, de fontos tudni, hogy a létezés, az egész létezés komplett struktúrája, paradox természetű. A világ egy paradox képződmény. Ezért, ezért mindennek két jelentése van. És a valódi jelentése az önmaga fonákja mindig. Mindig. Ezért bármi történik velünk, annak meg, bármi rossz történik velünk, annak megtalálhatjuk a pozitív jelentését, és bármi szerencse, vagy örömér minket, annak meg fogjuk tapasztalni a keserű következményét. És ez szükségszerű. A, nekem, az én számomra ez a történet azért, azért különleges, mert, mert a a világ nem Istentől szakrális. Ugye ez egy olyan világ, ugye, ahol, ahol profanizálva van a, a szakrális tér. Most, hogy úgy fogalmazzak, ki van fosztva a mennyi. Tehát, itt nincsenek Istenek meg, hanem ilyen műhelyek. Ugye, gyógynövények maximum. És, és akármennyire profán ez a világ, a szakralitása az kézzel fogható. És, és bár azt állítja a történet, hogy, hogy túlsúlyban vannak, vagy túlerőben vannak a, a profán világnak a, a, az erői, ennek ellenére a, a létezés, a világ az az a szellemi síkon gyökerezik, és, és, és ö, szökel szárba. A világ természete alapvetően szellemi, és nem lehet kifosztani a, nem lehet kifosztani a mennyet annyira, hogy ezt a szellemi síkot ezt száműzni lehessen a világból, és ezért kurva erős ez a szöveg nekem. Ö, Azért, mert az Isten, ez nem a dolgok mögött van. Ez a hagyományos értelemben vett hit az Istenben. És aki ebben az Istenben hisz, ez az Isten előbb-utóbb meg fog dőlni. És akkor lehet, hogy ő is meg fog dőlni, és akkor majd tagadni fogja az Istent. Pedig sosem hitte. Csak azt hitte, hogy hogy megdőlt egy, valójában csak egy pálvány dölt le. Mindig úgy képzelte, hogy Isten a dolgok mögött van. Valahol a dolgok mögött. Olyan dolgok mögött, amiket nem tudok elmozdítani, mert nagyon oda vannak csavarozva. De, de ott van. És aztán, amikor az ember nő, tönnő, és egyre többféle csavart, és csavarkulcsot, és csavarhúzót, és egyre több ilyen barkácseszközt ismer meg, és... és Mélyül el azok gyakorlatában, egyre több minden tud elmozdítani. Egyre több dolgot, ami nagyon oda volt csavarozva, nagyon oda volt ragasztva, nagyon oda volt egesztve. De ki tudja bontani, és minden mögébe tud nézni. És nincs ott az Isten. Soha. Törvényszerűen. Soha semmi mögött, amit el tudsz mozdítani, és be tudsz mögé nézni, nem lesz ott az Isten. Ezt most megmondom szükségszerűen nem lehet ott. Ugyanis, hogyha egy dolog mögött ott lenne az Isten, az azt jelentené, hogy a világ profán. Bármilyen, bármilyen bizarrul is hangzik, bármilyen furcsán is hangzik, azt jelentené, hogy a világ Istenen kívül van. Hogy van egy világ, és van mögötte valahol egy Isten, és hogy a, a világ az, Isten nélkül van, és Isten maximum beleszól, vagy belenyúl a világba. A, az Isten az az odacsavarozott létezés és a kibonthatatlan, és a mögétekintés egyaránt. Az Isten egy egy szellem. Egy, egy, ö, egy értelmezés. Carl Gustav Jung írja, hogy Istenről nem lehet, ö, Istennel kapcsolatban nem lehet érveket vagy ellenérveket felhozni. Jung egyébként az egész, jóformán az egész munkásságát ennek a kérdésnek szentelte. A, a profán és a, és a szakrális kapcsolatának gyakorlatilag. És Jung írja azt, hogy Isten létét nem lehet bizonyítani, és Isten létét nem lehet száfolni, Mert Isten léte nem ott van, ahol a bizonyítható és száfolható dolgok vannak. És ebből a materialista ember milyen következtetést vol aki kizárólag a bizonyítható és cáfolható világban létezik, az egyetlen értelmezése, hogy Isten nincs. Holott, és Jung hozza ezt a példát, amikor azt mondom neked, hogy te hogy érzed magad, és azt mondod, hogy boldog vagyok. Úgy érzem, most boldog vagyok. És akkor azt mondom neked, hogy bizonyítsd. Vagy azt mondom, vagy azt mondom valaki másnak, hogy cáfolt. Lehetetlen. Lehetetlen bizonyítani, hogy egy ember boldog, és lehetetlen cáfolni, hogy egy ember boldog. Ö, és, és, és mindig is az lesz. De ettől még, És ki az az őrült, aki erre azt reagálná, hogy tehát a boldogság egy, egy hazugság. Létezik boldogság és boldogtalanság. Létezik szomorúság, létezik, létezik, létezik, létezik kiegyensúlyozottság megfájdalom, fájdalom, meg depresszió, ezeket a dolgokat nem lehet bizonyítani. De, de melyikünk lenne az az őrült? Melyik materialista lenne az az őrült, aki azt mondaná, hogy ezek hazugságok? Valaha az ember kitalálja ilyen őrültségeket, hogy boldogság, meg boldogtalanság. Hol vannak a számok? Hol, vannak a, hol van a bizonyítás? Hol van levezetve? Szerintem ez a... A felvilágosodás nyomán az a fajta materializmus, vagy az a fajta önelveszejtő ö, anyagbazártság, egy nagyon sötét kalandja az emberiségnek, amelyben nagyon belegabajodott a 20. század során, kétségbejtően. Olyan mértékben felgyorsult az idő, olyan mértékben gyorsította fel az időt, és olyan mértékben pörgette fel az ember a kereket, hogy, hogy mindenki kétségbe esette rohangál oda-vissza, és már csak, már csak a haláltánc harmóniája van. Olyan, olyan mértékű, és olyan mértékben felgyorsult az egész, hogy szinte már innen lentről látható. Föl se kell menni a főkormányzó időtájába. Ebben a ebben a, az időzavarban, amiben a, amiben a, a materialista ember került, ebben, ebben folyton rohanás van, és sosincs idő. Sosincs idő semmire. Mindig el vagy késve valahonnan, mindig, mindig ki vagy számítva minden percre, és, és, és valahogy mégis az az érzésed, hogy folyamatosan a saját életed elől menekülsz. Bárhova rohalsz. Bármilyen találkozóra, ahol éppen ott kéne már lenned, valahogy minden percben a saját életed elől menekülsz. Az elől az élet elől, amelyet élni rendeltettél. De valahogy az életerői, vagy a, a főkormányzó erői, vagy a világerői, vagy az, amit neked a főkormányzó a kockával dobott, az erősebb, erősebb akarat, erősebb szellem, mint a te, mint az a belső hang, ami élet élni hív téged. Hogy kezdj el élni. Hogy kezdj el a saját életedet élni. Én úgy képzelem, hogy mindenkiben van egy belső meggyőződés, hogy mi az az élet, amit élni akar. És mindenkiben van egy mélységes, mélyen bent élő meggyőződés, hogy az az élet, amit élni akar, az nem az az élet, amit él. Hogy nem így akar élni. Hogy ez a modern élet, ez nem szolgálja az ő, az ő személyiségének a belső szükségszerű igényeit. Ezek, ezek a természetünknél fogva a természetünk által létező igények belül. Hogy hogyan akarsz élni? Hogy az ember egy ennél sokkal lassúbb, sokkal meditatívabb, sokkal áttetszőbb, sokkal nyugodtabb, sokkal harmonikusabb kiegyensúlyozottabb életre teremtetett. És nem ezt az életet éli mégsem. És amikor az a kérdés, hogy miért nem, akkor mindig az a válasz, hogy mert a zöldségesnél kell lennem még fél óráig van nyitva. Tehát ezek a válaszok. Tehát, és, és csak ezek a válaszok van. Csak ezek a válaszaink vannak. Tulajdonképpen a belső utadat megtalálni, az semmi más, mint megtalálni magadban azt, akit az öreg ember teremtett, és száműzni magadból azt, akinek a főkormányzó a kockával dobott. Én nem akarok belétek beszélni semmit, de én nekem az az érzésem, hogy ma mindenkinek az az élménye, hogy az öreg belefőzött valami növényt, amelyik vágyik élni valahogy, a főkormányzó meg dobott neki valamit a kockával, ami azt írja, hogy két gyereket kell fölnevelned, vagy, vagy nem tudom én milyen, izé, milyen ö, ö, pozícióba kell eljutnod, vagy neked kell lenned az osztályvezetőnek, vagy az, a, a, a, a főosztályvezetőnek, vagy Isten tudja kinek. Valamit dobott, a, valamit dobott valaha a főkormányzó, vala, és az, azóta, azóta ez, ez mint egy mantra, így, így recsegropog a két fület között, hogy ezt kell csinálni, ezt kell csinálni. És ez az a hang, ami hajt téged. Miközben valahol belül mélyen, a lelked mélyén egy növény élni vágyik. Nekem legalábbis ez az élményem. És azt gondolom, hogy a modern ember általában így él. És a nagy küldetés, és a tömegnyilvánosság többé kevésbé erre szolgál, hogy elhallgattasd ezt a hangot. Mármint, hogy a, a belső igényednek, a belső szükségletednek a, a, a, a hangját. És hogy, és hogy húzd tovább a kortét. az egy népszerű budista közhely hogy a felvilá, hogy a megvilágosodás meg nem tévesztendő össze, hogy a megvilágosodás az mindig egy egy kira van Tehát, hogy, hogy mindig ott van egy kartyólyjtás kira csak csak valami éppen eltakarja előlem. Szerintem, szerintem az embernek a saját legbelső természetére nem kell emlékeznie. Mert az ő. Szerintem a legf legfontosabb feladat ebben a helyzetben nem az emlékezés, hanem a felejtés. Az, a legfontosabb az az, hogy el tudjuk felejteni és el tudjuk engedni mindazt, ami, ami elfüggönyzi előlünk a, a valódi szükségleteinket, a valódi, a, a lényünknek a valódi ö, elhívását. Tehát, hogy egyszerűen a taposómalomból ki tudjunk lépni, de nem egy hétre, nem egy hosszú hétvégére, hanem hanem egyszerűen kihújjunk, kizuhanjunk abból, abból a haláltáncból, abból a, abból a spirálból, amiben kényszerít minket a főkormányzó. Az első lépés az az, hogy ki kell mondani, hogy nem tartozom senkinek semmivel. És senkinek nem tartozom az életemmel. Senkinek nem tartozom az életemmel. Nincs adósság. Nincs, amit le kéne törleszteni. Nincs semmi okom arra, hogy hogy visszafolytsam, hogy hogy hogy eltorlaszoljam a saját belső igényeimet, és hogy süket maradjak irántuk. És, és meg kell vizsgálni azokat az ambíciókat, amelyek a haláltáncban tartanak minket. És emlékezni, hogy kitől hallottuk őket, kitől tanultuk el őket, kitől irigyeltük el őket, vagy ki volt az, aki aki, aki belénkverte őket, és ahogy emlékszünk, és ahogy feltárulnak ezek, a kötelékek szépen lassan fellazulnak. És, a, és az alkalmatlan kísérőket szépen sorban el tudjuk bocsátani. Az olyanokat, mint a Nehéz, nehéz, nehéz, nehéz, nagyon nehéz megfogalmazni, nagyon nehéz megnevezni ezeket. Megfigyeltétek már, hogy minden tulajdonságra van két szó. Hogyha kapsiságról van szó, akkor ha én, ha én kapzsi vagyok és kapsiságról beszélek, akkor nem azt mondom, hogy kapsziság, hanem azt mondom, hogy takarékosság. De ugyanazt, tehát ugyanazt jelenti. Tehát téreérzés ne esik. Tehát arról van szó, hogy a takarékosság az a jó kapsziság. Nem. Hát a takarékosság, az a kapzsi mondja, hogy kapzsi akkor azt hogy a vakarékos. De, de mindennel így van. Mindennel így van. Tehát a, a mi az? bátorság. De hogyha a, hogyha a gyába mondja, hogy bátor, akkor azt mondja, hogy vakmerőség. És mindennel így van. Hát most azt mondom neked, hogy oszlasd el magadban az ambíciót. Vagy azt mondom, hogy a törtetést. Ez a két szó több ugyanazt jelenti. Törtető ambíciónak hívja. Ezért nehéz megnevezni, hogy mit oszlass el magadban. Mert külön nevezék vonatkozik rá, hogyha engem jellem ez a tulajdonsága, mondom és külön, hogyha nem. föl magadban azokat a... Azokat a a démonokat, akik helyette vélik az életedet. És bocsássd el őket. És el a a sajátodat helyettük. Ezt a tanácsot tudom adni. Nekem legalábbis, én számomra legalábbis ezzel a tanulsággal járt ez a történet, amit meghallgatom. Nagyon köszönöm a figyelmet. Jó éjszakát.